Të gjithë lavdëtit falënderimet janë vetëm për Allahun Subhanahue ve Teala. Zotin tonë falënderojmë për këtë fjalë, udhëzim e kërkojmë salavatet dhe selamet, përshëndetjet më të plota me pejgamberin tonë të dashur Muhammedin alayhi salatu vesselam, shoqërave të tij, familjes së tij ti, dhe çdo musliman i cili ndjek rrugën e tij të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuam Vezir, kjo është dita e 7 e Ramazanit. Elusim Allahun جل وعلا që Allahu kontributin tonë të ditëve të kaluara të ketë bën kabull e pjesën e mbetur që na ka mbetë për namazanin e Allahut, na ruan motivin, na ruan vullnetin për të mbush këto ditë me vepra të mira. Allahumma amin. Pa ndonjë para, para hyrje, do vazhdoj të vazhdojmë leyn Allahu te barekehu o taala, në ngjallin e Isu vit ali salatu was salam, të cilin jemi duke porçell nëpërmjet ajeteve të Allahut subhanahu subhanahu wa taala. Përmundojmë nga leksionatin e kaluar tek ajeti 24 e kësaj sureje ku Allahu të bare kjovëtara të regon se Jusufi a.s. pas sprovës së vështivsis që e pat me dhezrit e vetë, ta një ka kaluar në sprovën e palatit dhe sprova e cila ka të bojën me komoditetet të cilat i ofronë palati mbretëror në atërshëm, do më dhonë që njërzit e jetojnë atë luks të madhë në, në për palate. Prej, luksëve të cilat janë në për palate është edhe komoditeti i grave, zbukurimi i grave. Pra në to ka shumë shërptore, ka përshemull prinsesha, mbretresha, ekstomerat. Andaj njëra prej tëre, si kur që ka arë në transmitime, nga se kur ani nuk e ka uh, vendosë në më thanë të qarë se kush është personi, por e ka përmenë së është i madhi në, në uh, mbretri. Dhe djetarët kanë thanë se kjo është krye ministri e ati vendi. Pra njeri më ingat i i mrethit, por jo gruaja po e mrethrit, po gruaja e atij i cili ka qenë njeri më ingat i ngat i mrethit. Çfarë ka ndodhur me kët gruajë? Kjo gruajë ka rrit me urdhër të burrit vet, porse duke rriti ka pulçy shumë Yusufi alayhisalatu sallam, andaj kur hinna mushal madhore, edhe i vursulë tati në as aspektin e fsharak por Allahu jilairua Yusufin që mos të mos të përlyhet me kët gjuna, andaj Allahu te bareke u tana rrefë neve kët kët ngjarje në në Kur'an. Tani sot e kemi prej Ajeti 25, kush do me e përcjel me mushafa po me telefon, deri të ka ajeti 29. Pra prej ajeti 25, deri në ajeti 29, do të ashojmë se tani Allahu gjërna e përshkua një skemë që e është nëmbushër me mësime, ku Jusuf J.S. përpichet me ik, ajo i shkon vrapë për tazan. E në ta ndodhë një skemë ku e nëzem burri vetë edhe djali ajës vetë. Djali ajës kësa i gruaje. لئن ترهن الله وتبارك وتعالى شفركندوب تديره دوك دوك اي ثوت زوتي اون تبارك وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم تي لجو ايتت باساي دو نداليمي فيال بفر فيال من الله سبحانه وتعالى Fotallahu xhille ora os tabqal al bab. Dyt bashk Yusufi me gruën vrap kadera, duke nxitue nga dera. Pra duke garue me ik kadera. Fotallahu xhille xhelalu, wa qaddat qamisa. E ayahu ya ja grisik qmishun. Te ayahu ya ja grisik qmishun prej prapa. Pra ja ka kop prej prapa dhe e ka ngrejtur mostachele dera. Mos iket e dera. Fotallahu xhille xhelalu o elfeja se jideha të mam kanë mritë e dhejra i ka dalë burri vetë ka ardë burri vetë dhe shikoni këtë përstatëshmërit qaderit Allahu Gjelluara se Allahu Gjelluallu gjithë mund në qader gjithë mund në bështisi e qon një sebeb për qenë dëshmi për dikanë se është i pafajshëm dhe kjo është lidi Allahu Gjelluallu thot Allahu të bare kjo e tëra tu të dit e gjëtën zotnijën e asaj, zotnijën e Asaj burr në Asajla. Thot Allahu xhele wala e xhetën te dera. E xhetën te dera. Tha ajo mënjeher. Ajo tani Yusufi s'po vol. Ajo tha: "Çka duhet mi bë? Por ai drejtohet tani burrit vet. Ajo duke Jusufit, për e agris kimish e Yusufit, ai i thik ka dera pi Asajla. E xhejn burrin e vet, ajo drejt i thot burrit vet. Çka do të mi bë, o burr i ën, në njerit Si këj Jusuf i shërptori jatë I cilin me gryën të anë e synojt keqen E kështuve zërjan Gjunachart Hileçart Traftart Kriminelet Të dera Tu dash me ba të keqen Ja ka gjutë të keqen Jusuf i sallallahu aleyhi sallem Tho të allahu gjelluallën në gjuën e asajna Ajo tha O burrë jemë Qëka mi ba këti? Këj ka dash me ba Shërë me gryën të anë I këj di mundëci Ose këj me shtimë borgë Ose kime, dhe nuk kime e re Apo, ose kime e re Ose kime e shtimburg Dhe shikoni, nuk i ka thonë vëraje As nuk i ka thonë liroje E kepi palatit Pse? Se Allah ka pas qef Ta provoj edhe një her Sigur që do të provojnë prap Do të provojnë prap Do të ashojnë me lejnë Allahu te të bare kjo e tjela Vajzhenë Allahu gjelluar edhe thot Kale hi e ravedetni an nëfsi Tha Jusufi a.s. Jo, a jo më më ka provokur Ajo më ka vërsul muhe Ajo më ka josh muhe Unë nuk jam vajtori Thotë Allahu Gjellalu Vëshehid e shehidu min ehliha E një dëshmitar për familjes së kësaj gruje E cila ka arnë për të fësire Se e ka emnin Zulejha Se e ka emnin, por ne i tham Kur'an nuk e ka përmend Ata edhe ne e nuk do të, nuk do të përmend Ashka nuk e ka përmend uh, Kur'an i Allahu Gjellalu Pra, ka arnë të rësmetime Se kja ka pas e emnin Zulejha Dhe e ka gjithë djali në ajëz vetë me burrën e vetë të ba mua vetë janë konë të ba mua vetë dhe nderi u ka dalë nderi u ka dalë dëshmitari familjës asajna se Jusufi s'ka kërkan aty e gjithë të nderi e ajë që ka tha tha ajë in kene kamisuhu kudde min kubulim fa sadaqat oa hua min el kadhibin tha ajë djali ajëz kësa i gruje tha nëse këmishën e ka të grisur prej për para a i peshe që i këmishën a e gris për prapa dhe peshe vjusufi i këmishën a e gris për prapa pse i tha, do të ashoj me avon se da është i pak me i shkup tërtharazit që mështë i shkoj e drejt për drejt ta si ta ketë këmishën të grisuj prej për para kjo gruja, pro të bajza o gjëstime e ka me të drejt kjo është e pafajshme e ajo rëna cak pasaj tha E si tjetë mundësia e dytë A këtë janë të pasë që këmisha është Prej prapa e gristë Si tjetë këmisha e gristë prej prapa Thotë Allahu gjillu alë në gjuhën E djali të ajës sajvaze Fe këdhe betë A tëre qika ajës timi ka fajët A të rrejtë Kjo është gjënaqarja Vahua minës sadiqin Dhe kjo është të kazu drejtë Vashënë Allahu dhe thotë Fe lemma ra e kamisa Kërë e pa në këmishën Kërë e pa në këmishën Këtë dhe minë dubur Ishë grisë prej prapa E ka grisë prej prapa Kale innehu min kej dikunne Ka thanë burri Apo ka arën të fësirë Kjë djali ajës Kë ishtë dëshmitari Kërë e ka pa këmishën E ka nëmorë këmishën Pra ja ka ka dhuburrit vetë Ka tonë kjire këmishëa E për, për prapo është e grisë Ka thanë burri vetë ju kurthën shumë të madhe e keni. Kjo është prej kurthës juve dhe s'i ka drejtuar drejt për drejt gruazvet. Se princat me princeshat e veta kanë një raport shumë interesant do ta do ta përmenda më vonë, se ato i tutë ngryezvet. I tutët, s'do më e up grujen. Andaj do ta shohim se si ka porcic kta më shumë leci. Ka dhënë këshira ju shumë kurtha bani ju. Para më ndajë gat ditë hafta siç ajo duke u vërsul. Domadhën Jusufit, sheritorit vet. Tha Allahu Gjelluala në gjune ti Inne kejde kun në adhim A ju gratë e kini kurthën e madhe Komplotin e kini shumë të madhe Vajshan Allahu Gjelluala dhe thot Jusufu a an hadha, I ka than kiburri vet Ka than o Jusuf Largoj o tipik se i pune Më shafë e këtë pun Më bëllë e këtë pun Me kash letmejte U një zuna nuk u bo ajo U prit mu bo Letmejte me kash Tëtë të Allahu gjeluala dhe ju thakë gruzvet O stëgë firili dhe mbiki Kërkoti falje Por gjunahin tanë In me kikun timin e dhe khati in Med vërtet tiko ke kam pri gjuna qarëve I ka drejtua gruzvet Tu vëzrësht, dhe zërështë dërte ajetës do, do të mundohi me lenë Allahu te bare kjo vëtjala Me inzir prej, prej mësimeve uh, E parë dhe zërë që marrim Nga kjo cila është është se uh, Në tregojnë e ve Allahu te bare kjo vëtjala Se Baza e ikjes, baza e shpëtimit për i gjunaheve dhe shlinimit për i gjunaheve dhe ikja për i fitneve cile është, është istibati. Ikja me vrapë. Pra nuk nuk mjafton në sprovat me gjunahe, në sprovat me e, mëkate, në sprovat me t'liga, me thonë, ajtë se ka da ka dalune, ikji pikësajna. Jo, qka dhëtë Allahu u gjilola? U është të bë kalbëbe. Iki Jusuf i vrapë. Se? Se? Sepse kërë e ka pasë kjo smarëve është me fjalë, dutë me ikë. Andërëzër nga kjo mësojnë, që të të të ibnil Gjozi, nga kjo mësojna se prej gjuna dhe ikët, nuk, nuk e cëtë ka dale. Nuk thuti, a, cënë e dikët punë. Jo, jo, dush me ikë. Kurë qipë shë haram, kurë qipë shë këshia, kurë qipë shë mëkate, ikë, lërgoju, shpejtë ikë. Pse nëse ti nuk ikë shpejtë, atër ka mundësi bakteria gj Supozojmisht, jashta Yusufit, alayhis sallam. Po, ndaqtu Allahu na ka thënë se çu këtu është normale për njerëzve. Sikur mos e këtë o problema problemi madh. Nëse ti rri aty, haj takshiri kjo çka po do, ka ta ka dal. Do bëj mohabet near me ta. Ose më më me him bisedë me ta. Jo s'ka bisedë me të keqën. E vetëm jam nëyr të ndëruar vlezër për me ikë bi xunave, cila osh mu largu bi xunave. Me ikë bi xunave. Andaj ka thau Allahu tebaraka ve teala, wastabaqal baba, iku Yusufi prej prej gjunajet anëlezer që do mos në kohën në ton mos u munda me më kalzuhet ti zotnime gjunajen ja mune e diket pun po ki mami se na e ka di ma mirë se Jusufi që e ka di qka i bjezin aja s'konë të të të tëkës se kjo a modeli ma i madhi moralit në bot alihi salatu dhe selam mirë po qka bani was tebaka ik anëlezer nga kjo e msojna që e bërme ibn i Gjozi se prej gjunajet duhet me ik dhe mos mu ba ti zot Me gjuna, shikur që i shojnë platë për njerëzve Thotë që kamëve unë problem Unë i kshiri, unë e thotë i kshiri I kshiri filmas provokon a hiq Ska mundësi, nuk ka mundësi Ja, najna të rrejt Ja, Allahu gjeluar atë at, Nuk ka te kalëzut drejten Ne edhim sigur se najna të rrejt Allahu gjeluar atë, Jusuf i iki Na shish përrina Jusuf i po iki, na përrina Na përbami po asgana me, me gjuna Po jove se unë nuk i tutë në kësaj pune Jove se duhet mi u tu gjuna edhe sahabot e pengamberi s.a.s.m. dhe zër, i janë tu gjuna edhe. Shikoni një ditë për ditë e pengamberi jonë s.a.s.m. se si kam su sahabot e pengamberi jonë, wasallam, me ikë për gjuna edhe. Me ikë prej gjuna edhe. Një ditë për ditë ve, del pengamberi jonë s.a.s.m. rukë. Edhe e shef një vajzë. Edhe kthejet e shpijavet. Kur delë për jashtë, shijen të kaj gjurë mëtë se pengamberi në sami ka pas flokë të gjata s.a edhe mjekërën e ka pasë të, të madhe edhe e ka në pasë që sa po u kala sa u pa u kala edhe aje dinë se tani sa avët pe dinë që ki ka mërë gusë edhe që ka ju thapë nga mirë me dëvërteti jash kur ka fitne a mundet e pas fitne ka thande dënjani për ju e mundet me unëzit mu josh mu tund nga aspektin e psharak që ka ju thapë nga mirë ju burat fordini, ba një sabër që ja. ka thë a.s. Këthehu një të shpi të juve, se të gratë të juve, e keni ata me të cilën ti në fund e kërkon të ajo. Do më thonë, fundi i zinajët cila, ajo qka tivë në fund e kërkon të kërkon të gruajote. Qka dha për nga mërë a.s. Pra, mënira e zëvëncimit të gjunajët cila, ikë vëdap të shpia. Kjo dhe zërështë, kjo është metoda për nga mërë a.s. Me ikë të halali. Jo më dhanë zonë i bajball. Jo, jo. Dhe kjo nuk vlen vlen vetëm për epshët. Kjo vlen edhe për haje, edhe për pije. Do jo, për shembull, dikush ta zbukuron ti rakien, iqte hallali. Dikush ta zbukuron ti muzikën, iqte kurani. Iqte për shembull te ilahia, to të cilat janë brenda ndrërvave të fesë. Iqte zonat e bukur që i ka krijuar Allahu gjatë, po që janë halal. Analizë, ne nga kjo e marrim që duhet ikur nga fitnat. Atëshë që në vezar Allahu në Kur'an çfarë thot? Faferru ila Allah. Nuk thot shko një kadale, ka zoti. Nuk thot shko një kadale, zhërë. Thot ik një kadale, ik një kadale. Se fitët janë shumë. A nëjë tha për nga meri jonë, sallallahu aleyhi sallem, tha në gjiton një veprat mira. Në gjiton një veprat mira. Se kanë me ardhë fitë në të mdoja. Së kanë me mujtë njërzit me editë, në sabah, a ha musliman, a ha qafir. Qash fitë në të mdoja kanë me ardhë? Allah në i rujtë imanin tonë janë a belal Analizojmiz bam jasgana vetërma me xunoa. S'ka trimë me xunoa. Nëse dikush i shkon trimë i shkon Jusufi. I shkon trimë i Jusufi. Vë la e ka dit. Supozimisht, ta supozojmë kështu, më era kështu. Sa sa orë kisht mbutë duru Jusufi krasim me neve? Normalse gjovobi i shkon më shumë sa orë. Ta supozojmë na, a kisht mbutë ta zona, nëse njëri thot, unë 100 sah duroj. E shkur gjasa seun, më sa 100 sah veni rreziku te ule. Donëm ke i vetë që Jusufi e paq tani më sah kisht duruaj. Për Allahu në ka zhej kada këra Unë e Jusufi në mësova ik Vë staba kalbë Ik ka dhejra se s'kash pëtim për kësajna A në do të shona vezër ma vonë Shiko Allahu të bare kjo e tëra Do të në mëson Të ajeti tërlët e tre Do të Allahu gjelë gjelalu Kale rabbi signu E habbu i leje Do të vim ma vonë Në esër me lejnë Allahu të bare kjo e tëra Kërë ku Jusufi Kur do të amore një, një inësijati kjo gruje Dë baje zina me ta Shkaqat Allahu o jëlvala, mesa i qrua ayat dimundsi, thot a do me i mburqti apo çka tashka çka pa tali pi une. Shiko çka ka bëu dua Ju sufi, ka than o Allah, më mir po i mburq se sa më u porrit të kësaj. Po shumë interesante është se e parmendni fjalë Ju sufi shumë të madhe muslimanëve. Ze gaboznisat jet, sallallahu alaihi wasallam. Çka ka than Ju sufi alayhi salatu wasalam, ka than o Allah, o illa tasrif anni kaidehunna ësë bu ile i hinne. Ka thonë, o zotë, këtë kurë thënë që ma kam ba këtë gratë, nëse së ma largonë ti muë, nëse së më largonë ti muë për kësaj kurë thë, tutë na mos po binta. Apo, si nuk e do gjojnë atë njëjarë shumë prej trive, të muslima me thonë, vallajve tutë na për fitneve, zotive mrujt për fitneve, allahë mrujt për fitneve, por qëfarë? E diju në thotë, jabaj qarë, sin jabam vallaj qar Banë ban kërkes të Allahu, ja, zotin me trujt Sepse Jusufi ka dhono Allah rujem A në dhe zëmësimi i parë që e mërë në përkrat Cila dhe zërë, ojse Jusufi a le i salatë vë selam Iku nga, nga e keqja Dhe nuk duhet ne të ezitojmë të ikim Iku, lo Njani dhote, po veshkojta nije Mos shkojme nije Se ka mundësi të provokon zemrë Ti tu përqemol të shlojnë Youtube e vesh një muzik Po të amërë zemrë ose ta be teatrin, pasaveta be teatrin, një film ta be teatrin, një një skenë keqe ta be teatrin. A dini se sot ka organizata botërore të shëndetit mendor që janë krijuar te qafira, jo te musliman. A dini më çka miron vezë? A dini më çka mirësh? Organizata të veçanta psikolog që punojnë më të madhe dhe kanë vizitor me me me mendomand me, me zahmat të madh, a dini çka shkojnë mu kontrollu ato? Çish mu largu pi videove të liga që mu kanë bëvarsi? Si drogën dikush ka e mërë zotin arrujt Dikush ka video Su në largohet pëtine A i diri sa piti të vizit në avin në e Oqë, a ka pëtë një doa A ka pëtë një lutje Se u shkatrova me këto video Më shkatrun këto video Trite muslimane Kja argumento për sikletin e maskja e kanë Andaj u së tebe kalbe Ik, largohu, largë kompiterit, largë videove Lartë të qijethe dhe zëpse Sëpse kur bjen në Gratsk Pas ta shetani ma lete ka me lut Pas ta shetani ma lete Onëta lûsim Allahu, u jash Allahu t'ndrujë pe gjonave. Ndrujë moralit, ndrujë nderit, ndrujë fitirën, sikur që pejgamberi alayhisalatu wassalam e kishte shumë avancime e ruajt fitirën, sikur që tha, një disa prej njerëve do të dalin aq shumë do t'ja humbë Allahu fitirën ditën e qiyametit, si umet mish hiç. Hekni cop, hekni cop, hekni cop, ska mund ta kujon. Alûsim Allahu që Allahu të nis borë fitiraton ayyubul alemîn. Kjo do të thotë e para. E ditë Allahu që ka nxjerr dietarët nga ky kontekst i Allah-ut, viktimizimi i zulmtarit, viktimizimit i i zulmtarit. Ka sinë në një orr në vendet e Shamit, në serisën e sotshme dhe i radhë të pjesë të cilat janë të njohura, sot ndarra me ndarë të tjera, atje kanë përdorur një fjalë e cila është dhënë nga mësimet e Jusufit alayhisalatu wassalam. Kanthan daraba wa baka wa sabaqa wa shtaka tha don edhe më mshoj edhe ai kajti ai goditçi pastaj iki pastaj u ankua shikom se kjo gruaj çka bën kjo e ka provokuar yusufin yusufi ka dashmë ik yusufi ka dashmë ik kjo ka kajt kjo u ka ankua yusufi mat kështu vëzërin din me bësh shum për zullumçarëve ta ban zullumin ta ban sherrin e thot di e boni te boni kjo vëzëro shumë rrezikshme Sigurisht që i shohim sot në zulumqarrë, ndaj nivelit madh, ndaj nivelit vogël, ndaj global ndaj lokal, ta ban sherrin edhe kan të kanë të vurrë. A? Kan të kanë të vurrë, të mytë edhe të kanë të vurrë. Kjo me që zorosh të ke çash ka, na mësojnë në BRICS-në e çari. Kjo, kush e provokoi? Kjo gruaja e provokoi. E tash, realisht kush u dash më ankuë? Yusubi më thon, "Kjo qrajota atë më bën problem mua." Unë, pra Yusubi, në, në, domethënë në xona Yusubi do dash më dhan. Unë më do të më ankuë ka dalle shujti. Unë jam, që më këmishën Unë e kanë të grisë këmishën, se këtë ti Dhe këtë kjo dhe zeshka argumenton Se ka disa njerës e kanë këtë aftësi Din me bo keq Din me bo fitne Din me bo sharë Din me përqa muslimanët Din me menzit Do mon ersirë të muslimanët Edhe në fun Edhe në fun a i veç khajrë ka dasht Adhe thadho u te bare kjo e tala për hipokritën në Kur'an O i dha kile le hum La të fësidu vil ardi Kër u thua të atyre Mo se prish një rrenin të okë, që adhënë ato? Po rrenën atë u nuhët Rrenën atë u nuhët E zë këshiko në muslimanit më konë si qelë Zgudzon fjalët e hishme Fjalët e zbukuruara Fjalët me, me shminka Me, me ja, bo këtina Do më adhënë me ahup ja thelbin Shiko thel, në thelun e zërë Qa ju tha Jakubi a.s. kër erdhën me këmishën? Dhe ju këmishën e Jusufit e banipru Po gjakin se banipru Kua gjakin? E dhe kjo Tak shehëra s'ka dashni me bëu burrën me me familjen tande me gryën tande. Dhe shikto nuk i tha me gryën tande, po i tha bi ehlike. A? Se i tha bi ehlike, çë çaprake at domon, shemul. Kur i thosh gryën tande, apo nuk e praj kë shum. Kur ajo i ka thon nderin tan. Dhe kjo e ka golën e nderit. Kjo e cila a pet do të rvatet në Borge ka shtiu Sufin, helbet e kontrollon prap ta provoje, kjo pe ka golën e nderit. A do të jetë shumë për njerëz, çka bën, do të jetë edhe të godet, edhe ai ka. Apo, do kjo është e njohur, do të raport me burrën dhe gruën. Apo, shpesh ar, edhe në raport halal, me ze se kto është raport harame, ja, haram ka dash me bë. Po ndjan dorë me grad e muslimanëve me zverë, ze. Për shembull, ti lodhsh, ajo ka, ti je fajtori. Ajo janë njësë më ankue, ti mundosh me që të sue, ti e fajtori Se erë, a e dinë dhe zërë pëse të davim Se gra dhe zërë Nga se shikoha allove ka pëhuktu Kur tha e grave, është e madhe Kur anë janë përmenë në dy ajetë Kur tha e shejtanit edhe kur tha e grujës Kur tha e shejtanit, thëtë allahu gjilvara Inë në kejde shejtanit, kejnë daife Shejtanit ka kur thënë shumë zaift Shumë dop A gratë e kanë shumë, shumë kur thënë e madhe A e dinë dhe zër Sepse gruaja është e dopt. Dopsinë e fizikut e kthen maneuver të kurthit. Burri oj fort nga trupi. Andaj ai nuk, nuk nuk nuk nuk e lësh shumë trupin, domthon burri çka grir. Burri mëno kështu. Thotëni se lodhesh shumë grirën, e kapi e eke bi këtu atë largoj punën. Gruaja thotëni se më kapi. E çka duhet? Ajo e bën punën tim e kap. Apo, a keni pa ku shkoin an pazar? Apo, a keni pa? Shumë e thjeshtë. Ti i ke lekun, ti i ke parat, ti i ke forcën. Ajo e 10 timunësh më thon Delia, s'kam bley kurrë gjò. Po vesh ti shlond gatat një herë ti thua ukri, s'ka du të më bley më shpejt. Ç'i shto e ka? Ti thua, zon burri i thot, nëse ti e kshirni një gjë një kështu në skem. Thua kush i dhabe këty i shenj për me boka ta? Ti nuk e blen ata. Një herë më çe ka kshir, ukri, bley me këçet. Dhe do kjo pse Allahu s'u ka kriju grujën? Ç'i shto ka kriju gruën? Ajo e do në fizik e fort këto, maneuver. Andaj sigurisht kjo çe ka bë. E ka bë punën. Me Hën Jusufin Burg. Me Jusufin Burg. A dallo shpesh asha rregjejm njerëzit ullumçar, domethë gjunaçar, ata bëjn manovra, bën lajka, vendosin grataska, edhe mvon ata thonin kush e ka nduave kët gratask? pse ve ja keni nduë njerëzimit kët grataskën? pse morale banishher njerëzve? reali sherrn kush e ka bó, ai vëshë ja ka bó. Shikoj lozë kjo është çart. Ai ja ka ikë te dera, e ja e ka gjujt, e ka gjujt ë fajn Jusufi sallallahu sallallahu alaihi Vëselle Gjithashtë dhe zërë Pe kësaj që kanë zhërë djetarët E kanë zhërë djetarët Se e, Allah u gjithë në mësërë në përimet kësajna Se nëse Mërim gjenë dhe a njërzve Që gjikaci Më kanë zulum qari Të kushka më në kuj nësani Se kanë zhërë dhe zërën nga kjo Djetarë dhe zërë Ju, ju përmendan film legjeratave Kanë zhërën bëni 1.200 mësime nga kjo surë Kjo surë i ka 111 a ata e kanë shumë fishu me mësime deri në 1200 moshumar mësime do nuk do të kemi mundësi punojnë të gjitha nuk do të kemi asaj është është e pamundur është e pamundur nuk na premton koa sidomos periudhën e, e Ramazanit shikoj se çfarë kanë dhënë me këto ka thënë se gjykati është zulumtari tek kush ka mundë ku i bëm i zulum s'ka mundsi sigurisht që e shoh në sa të botën doon korrupsionet e ndryshme padrejtësitë e ndryshme pse sillen vën se ai shka gjikona pjesë e lojës Vëzët, që këtu, ajdi ku shë o gjikacja, që tu? Që tu gjikacja o gruja. Ajdi njëpse? Se ajo, shiko, shiko që i shi ka thonë burrit vetë. Ngo, për shka për thamu në tyje. Ti që shtu kimi a ja bo. Ti kimi shtim burrë këta. Ajo, a, a, a, a, a, a, a i ka thonë ani veç, ma anena, pak. Ajo e ka ditë një qimë përshimë se burri vetë, asë nuk ka gjelozi. E asë që ka me morë këta logari, bile, bile, shka ti thuje ka me bo. Do ma thonë, këtu Mirë po masë princit, ku shonë? Princesha A ndër dhe zërë, kësha ka ndonë djetarët Jusuf i këto viktima Viktima ku të të mua në kue doon, Njani këro i bom zullum, ku të të me shkue Tho ta qenjve do një gjikatë Së më së pëm liron për kësa i pune Po paraminorë gjikatë si këro ujku Më shku me gjikute ujku Delët me shku me gjikute ujku Me thonë, këna problema A më në është të i mëna e zgjith Po ja u zgjith i kism Këto avazë sot bota, sot që gjikojnë në botën për drejtësi, ata që ka janë zënë gjallë madhvoj në botë. Andaj bota nuk gjen rehati në zgjon. Por këtë arsye avazën na 17 herë ndit thojna me likium jo, din. Ditën kur Allahu është xhikati i suprem. Se avazë, se njerzit kanë nevojë. A dini sa fmija, sa i bëmë zullum, sa gruja, sa burgjet, sa zullumi, sa tortura, sa brutaliteti mbi muslimanat e jo muslimanat. 70 milion 70 milion kanë ndej luftën e ditë botërore. Aty më xhiqu ti kuç atras. Aty 500 mijë njerëz janë rënë në çiring kët kohën për rrugën naçi që kanë jetuar. 500 mijë njerëz. Aty dikush më i than aty fëmijës, pse vet kan vrarë? Nuk kanë me këtë botë azurm şeyrë gjithçka, ama osht ahireti. A ne kanë ashumë hereditarë që ka përmen tek ibn Qayme Luzie. Dush më kanë edhe budall kamënia me menun se ka ahiret. Jovë Shafir. Çfarë po sepo? Mund të më quaj modal gamendja. Ti a këtë mendon se këtë gjikizullumi donjales kam shkuar ç'është hoça? Kto kanë menencë shtun karrika. Jo vallai. Andaj shkoi Yusufi alayhis salam, megjithëse këtu ishte në krizë, Allahu e bën i punën që më dalaj pikëse krizë, pse? Sepse në këtë moment gjykatsin e kish kanë vetë agresorin. Kur vetë agresori vlezot është gjykatës. Te kush ka mua anku ensali? Te kush ka mua anku ensali? Për shembull, vlezot. Për shembull, në zonën e njëjtit për shemb prindin më e pazullumçar, nënën më e pazullumçar, djikatsi i mahalles nuk ka zullumçar. Veti thukshmi më e kanë një problem, edhe ai kohësh kundër tij. Ti ku ankohsh më? Mezo kjo donja është çiket scenë, po gjithsi. Sot ka vujtë bota, vujtë ka. Po ti ski ku angojsh? A dim se ski ku angoj? Se çash ka ta gabuar sherrin ai djikatsi. Vërejtë ta di të thonë. Ti shkon atana në zullum, këna në zullum, këto mëra puna. Atë inshallah do të sigurisë lotën vërdall, vërdall, vërdall, luf pas lufte. Te te lajë mos te lajë, problema, problema pse? Sepse vetë ata që ja xhiqojnë botën janë pa drejt. E lutem Allahun, inshallah të na bënim son të gjithëve, ya rabbal alamin. Ata që lëshën ayat zanë kamë mendje tani, nkat, nkat, ah, kontekst. Gjithashtu vëllazër, ah, prej asaj që e kanë dhënë dietarët në kët, ah, uh, kontekst sullallazër, ose wastaqalb tu dit ushtinte dera. Tu dit janë shtite dera E për kësa në leze që kamësojna një mësim shumë të madhë Shpesh herë nga të rohët puna 2 pol njerës, 3 pol njerës, 10 pol njerës Janë të shku ka një derë Ama jo që ka e dalon zullum qarin me drejtin o qëlimi Shkone doze këta një keckin Kryone sigurisht e keni dë gjuk ta keckin Por të një kryoje Dera kuja ka mshela jo Jusufi ka dera Kjo kadera, tu dit kadera. Allah o thot, was të ba kalbap, tu dit kadera janë të shku. Kur të këshishti pi për jashtë, që që dalon të cëllë jo i mirë të cëllë jo i keqin? Që që me dalon? Një anëja të hikë pi gjunajt, një anëja të dashë me kap gjunajt. Ama të dit janë të vrapu kadera. Andave dhe shpesh herdo, shumë njërzë me vrapu në drejt një, një sene, një objektivi. Ama qëllimi i dalon. Ka thonë për nga meri janë sallall Hadithin që ka thon imam Shafri'i ju Hadith matë madhë në këtë Në to mesin e hadith e beska Cilje është hadithi Hadithi i parë që e ka registru imam Bukhari ju Në sahihun e tina Ka thonë penga beri jonë sallallahu alaihi sallam Innam al-a'malu bin-niyjat Ve innam al-i kulli mri immaneva Ka thonë penga beri alaihi sallallahu alaihi sallam Këtë pun të Allah i matën si pas qëllimit Allah edhe njerin e uzon si pas qëllimit Sharradjia nuk e banë Allah u gjellë vala A me sigur që ka dhënë disa predjetarve Edhe kura konë të boj i badet i blisi Para se më boj i blis, shejtan E ka u rejtë Allahu qëllu ala Se e ka ditë se kë janë sharradji Allahu jedi. e ditë E kër i kara putit Kër i kara putit Se ishte omeri Allahu e ka dasht E ka ditë që si ka me dasht një ditë se, se e ka ditë që si ki zemën e këtë pasër E ta një lezër Allahu neve, anak shikon qështu qështu qështu në najo jo. Ka thonë bënga meri jonsë A shq Allahu nuk jau shikon juve trupat. Trupat i shkojnë ana. Na na. Allah mund të para mvesh, ti vesh sa dush këmishën, sa dush ti parfem. Ktu umrena. Te Allah u jau vesh kë umrena. Ka thonbej nga pejgamberi sallallahu alajhi wasalam, Allahu aqshir juve veprat dhe zemrën. E ndalëse tani që tashin ato agjurova. Dhe e përmendëm këtë disa herë, për ta kuptuesë, në një anë luftë me të mërransh mund të jashtëm, cili pinëve që tu po tjetër ne ditë që punim ato agjurova. Osoni. Në juridikisht jemi të agjëru Juridikisht A da i dhona njërë dhe e, Je të agjëru Je agjëru shëm Hakikati kush e di Zemra jote veç Zemra jote veç A nëzër ti përmisojmë zemrat Nga se qëtun që, që këtë skejmë Të hikë të dit ka dera Na nuk pedim cëllia të shkue Ka e mira cëli ka shërri Mësë me në kalzu Allahu gjeluala Allahu gjelë në tha Me gjithë se të një derjët në ngajt Dë gjënjë dhe, dhe zërë Po, anda çfarë thon dietarë, Zaim. Shikoni. Shikoni. Yusufi alayhisalatu wassalam nçat derë pa xhenetin Allahu qeluala. A kjo gruaja pa xhenemin? Ky ngaj ka xheneti? Po ik pi xunajit. Kjo ik te xhenemi. Ti kur i kshit pi ashtu, tu dit, me i udh janë dyshu. Jo, jo, jo. Njëni thot, "Ke në dhunja janë." Na ketish Allah në xhenet. Jo, jo, qalla qalla. Nuk kena nisoj na. Po ti ibn Kaim el-Juziye arrin sav dy veta. Saf Njani ka mëri me mend të Zotë i Gjellë Gjellë dhe me bindje, njani nëmëron zarzavatet të vetë në pazar. Kjo hakikat, o dhe Zotë? Kjo hakikat. Njani ka mërin arshat jetë të pitutës pjallajtë, tjetëri nëmëron sa parë i ka ku i kanë hubë. A janë njësoj? Ja. Ti thu, va, të ditë të u falë, të ditë të u falë, e shenë akiret. Adhana falë të gjithë, dhe jara belalemin. A nda shiko, një deri shte, ama për Jusufin i gjenet, për Ajo dera për Jusufin ishte dera e pastërtijës Që evolosi historien në moral Dhe që ajo dera ishte E cile e ja abani kësaj grujes Tanë historien me ledzu që ka po shër Ado jo një der Për një një një një kajr Për tjetër një shër Qish dalo dhe zër Qa jo dera një një një rezë e ka Ama Allah u gjilë a tha Po ama ti kure kape rezen për kajr e kape Ki tjetëri kure kape rezen për shër e kape Ti thunë nuk i pash Pa isha Allah u gjil vale. Ana la zona dukmine soj ndonya, ni palci si kemi, ni palvesh, ni pal trupa, ni soj kemi trupat, ni pal durr. Amba me çke dor dikush sprek haram e me të njëjtën dor dikush prek haram. Ti kur e sheh dorën thu, ku janë gjurmat? Edin Allahu jilwala. Edin Allahu jilwala. Andaj shkojmë zer, mos ta mashtrojën gjashmëria e derës me menuse që ti jena nisoj. Jo vallahi nuk jena nisoj. Te ni der kan vrapu, ky per me vulos moralin Dhe kjo përme e vullos a moralitetin Gjithashtu dhe zë shikoni Ajo E lypin kët der Poshtërësien dhe likësien E në qatë der e vullosi Jusufi lartësien dhe fisikrien Për të cilin thapin nga mërë a.s. A e dini ku shumë më bujarë për njerëzve Jusufi a.s. Me një derë dhe zë Me një laps Kjo e ka në nëshkrujt Poshtërësien Kjo e ka nëshkrujt Fisikrien Kjo e ka nëshkrujt Gjithashtë të vëzër, tu ditë prej tëre e kanë sinu njëtë ndërë. Apo, e cila prej për jashtë do këtë e njëta. Dhe janë të, janë të gjiku prej për jashtë, sigurështë është e njëta. Mirë për vëzër, qëka e ka bohe që të dalohën? Qëka e ka bohe që të dalohën? Se Jusufja, Lej Salatë dhe Selan, vëzër, është duke dash me shpëtu fejne vetë në qatë derë. Në qatë dera jo ka pështusu fejne vetë. Aja ka përshësu familje në vetë E ka përshësu burë në vetë Paradojëzër, amun e me paramenu një dunja e ledzonë Amun e me paramenu kjo kur ka jetu e Në kohën e Jakubit, ale i sra Paradoj, mija viteve Na në kakazu Allahu gjelën Masë, mija viteve Amun e me paramenu e kjo marrë me tëzë Derë në ditë në kejametit Si kur që tha, Mujahidi, Ibni Gjebur Nxansi, Abla Ibni Abbasit Kër e pytën, pe ledzojna do a jetën Në Kur'an Dita e të koritëmës Dita e skandalit Që shqipje tha kjo? E vetën Mujahidin Gjansin e Ablajbni Abbasit Qa ju tha? Tha dit Allah e të koritë Babën para e bledve E ka menu Vajza babën e vetë Bolë burtë mirë Ndarshë E ka menu Streha e qiltërsis Streha e pastërsis Apo Edhë kur dalën kiamet I zbulohë gjunaj I zbulohë para vajzës vetë Para mesave dë veta E hajë koritët o të jarabë Pse m'kuritë para para këtyre njerëzve, andaj Allahu xhelwala e pruni ditën e kıyametit vetëm për m'kurit, por shumë për gjunaçarëve. Allahu i mbulov gjunaçtë ona ya ja Rabbul alamin. Andaj sajmallë gjiri m'kurit para njerëzve. A kishim mujt na vëzërt? Për shembull, a kemi përmendën shpesh. Shigoi Allahu këtë skenë e Yusufit e ka zbullu haptaz, e lexojë. Çe lexojë. Sigurisht e kemi përmendën shpesh vetë, te historia e Musa. Na këtë historinë e Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem e lexojë në haptazin. Do të shka interesant, sa kriminali. Sa kriminali mundohet me e ul. Pozitën e Muhamedi sallallahu aleyhi sallim E cilë është e hapër këtë faqët i këtë hapëta A i munohet këshire ki këtu, këshire ki këtu, këtë pastoro A na kur gjozë din për privatsisë atina Vallaj që ata shka e shojnë Muhamedi sallam Vallaj do fleta me nëjnëzirë allahu neve Për privatsisë atina Gjallivet e malkonata Vajzavet e malkonatat Shuj ti ti shuj Ti më së folë Ti ski drejt, vallai çdo shka e shajn Muhammedun Sallallahu Alejhi Vesalam, çka i shajn xhallar, çka i shajn dietar, çka mundon me pordhos xhamin, me pordhos me mbulesën, me i pordhos shenjat e Islamit. Vallai me ja, me ja meau meau njerë lavo skandalë çish pasha u nzet. Meau ja njerë s'ka dalët aty parë kishta ngryavat çujti. Ti ti si e për kët punë? Ti zguzhon me fol për Muhammed Mustafaun Sallallahu Alejhi Vesalam. Pse? Po ti je, ti je vati për lim. Mi po shkallau Allahu çka bani. E navëzë, na Siku që Jusufi e ka të zbulu me historien. A ishmi ka në të gatshëm, mi thënë Allahot, në dhe Republik historien të e me ketë. A këshmi thënë, ishë ka në mirë mi mire me tu, do fjanë. Do, le, do, he, do letra mi hekë. Do video, do minuta, sa mirë mi pakit njërzimi. Pse? Qa kon ta? Se cëllë e dim për neve? Allahot në falë të jara bële alemin. A nëzër, shiko, Allahot në akazon e eve këtu, se jo ishte një derë, po që ati e regj Se jeta ime, jeta ime, let lexohet pikej se kam ngal. Se kam ngal, lit ta lexojn kë. Andaj Muhamedi ai shvatëshëm dozërisht nën ngra, nën ngra, ortakut shtinë në mes vjetit, ortakut shtinë në mes vjetit. Asnjëna në botë një herë nuk e tha, kë pak, çka pak, asnjëherë. Pse? Sepse Allahu i jave ka thonë që historia tiete të zhvulumë. Historia dhe vës vosme ju është zbuluar. E historia njerëzve të tjerë nuk janë të pastër, bojnë manovra, bojnë dallajera. Ta më se kalzo shuj, e mos e kalzosh ujë, e s'ka te muslimanë ujë. Këtu është të hapu. Unë e gjuna duke i vaj. Atëherë Allahu gjallë nuk na e kalzoi se ni deri ishte, po për Yusufin ishte pastërtia nda feja e tij, nda fisnikëria e tij. E për këtë ta ishte ligësia, zinaja, orvatja për të keqë e kështu me radhë. Adhezë, mos të amashtroje në gjashmëria e derës për me ndusin a i nëtu es njësoj. Ka mundësina të esinu një objekt. Apo, dhe shikon në e vezër, nëse e shikon njerën, nëse e shikon njerën, muslimanin dhe paganin. Musliman dhe pagan. Që ka nga ja të ndodhe, vezër? Muslimani e merë balin e vetë e më nënë sejqde. E merë qafiri balin e vetë i e më nënë gurit. Syreti për jashtë, njësoj. Njësoj. Aman nani ka rasejë Rabbul Alaminit. Qetri gara sejë gurit. Nisoj dukun. Me kripa kur kur i bin sejë. Qysh bi i dallojmë ata? Aman nani bi musliman i gara Zoti i Gjallë Gjallaluhu, a jetri gara putit, a jetri gara i gara putit. Kjo dha shireti jashtë nuko nuk nuk nuk nuk shkon te Allahu Gjallëzuar. Shkon vetë çka ke dash me kët sejë. Çka synuam me kët ruku? Çka synuamë me, me kët ruku? Kjo është ajo që kam përmendur tani në kët në kët kontekst. Të <tri> gjatë kësaj me një mësim tjetër, kemi shumë mësime, ë uh, do të mundohemi disa, doon me i përmend shpejt e shpejt. Një nga përmendjet eksaktë është, thot Allahu xhuelu wala, uh, wa qad da qamisu hum min dubur, dhe agresik mishën prej ë për uh, i propa. Në këtë vizer është përmend grisja e mishës për i propa, ë uh, do më vonë treha. Thot Allahu xhuelu, wa qad da qamisu hum min dubur, pas ai i ka thonë ai djali i xhës, in kana qamisu quddam min dubur edhe në fundë thot felem mara e kamisa u kut dhe mindubur treher fillim thot tu hi ka dera e gris si petkun ja, ja gris i këmishen pas ta i tha gjali a gjëzvet si ta ketë këmishen të gris të ka prej prapa edhe në fundë thot kure panë këmishen të gris të prej prapa pse u përmen me dhe zhër treher që ti me ta prej këveshi o Jusuf jo i pasër katasillush a e kupton pse u përmen me gjithë se këtu dukët këtë rasi Dmon, ja gris i këmishen Nëse e ka këmishën e grisë dhe kur e pa një këmishë na e grisë. Pse këtu këmisha e grisë prej prapa 3 herë për menën? Qëleza me tingllu, me zanin më të lartë, me jehonin më të madhe. Jusufi, Jusufi është i pastë. Jusufi është i pastë argument, shikoj në këmishën, këshillën e këmishën. Argument, këshilla këmishën, 3 herë prmenë Allahu dhe lëvala. Qëleza çfarë argumenton? Allahu gjithmonë shoh shënjat të të besimtarë jo shenja te pastërti. Apo gjithmonë jetë ai keni pavësot ku ka krim dikon. Dhe bashkojnë shkojnë me inspektu, shkojnë me kontrollu, me, me analizuar. Ai kipo gjithçka, at, ato edhe chimët janë të rëndësishme. Apo, edhe chimët janë të rëndësishme. Që do të vinë pasaj një ngjarje e cila i ka ndodhur i As ibn Muawihës, njëri prej koudave të muslimanëve, i cili ka gjikuar me shenja, me kime e ka zbuluar në rast. Në vërtet kimeve e ka zbuluar, e, e ka zbuluar në rast. Nëpërveç xhesteve, a një pasojë kur ndodhen krim, zoti na lut. Në vrasje apo në në diçka e keqe. Për shembull, pastaj kur i, i mori njerzin pyetje, i i vorrën ato. Apo, pastaj thjesht për shembull, për 20 vetë 18 do largoni ju, ec. Çka ka mbog ato? Gjithçka aludon ato, gjithçka aludon, gjithçka Gjith Gjith argumenton. I devosh më ka shenjat mball. I devosh më ka shenjat në sinj. I devosh më ka shenjat në xheste. Ajt i manipulojnë zot, diktohet. Aj që manipulon, diktor. Aj që rren, diktor. Aj që së rren, diktor. Kito dhëzërën e kam suha Allah sure. zene, Allahu Gjelën e përmet kësaj sure. Gjitha shkë të dhëzërën e kam suha Allahu të barë e kjo e talo va elfeja se jideha lë delbëb. Ajo e gjithë zotnin e vetë të dhera. Të dhëzërë kanë zhërë djetartë njëra prej nësimët që i kam zhërën. Qëla dhëzërë është ajo se e ka qëtë Allahu Gjelën e burrin e saj se j do të vazhdojmë mësim shumë më pak për gratë, çon ndodhim edhe mësime tjera për gratë. Nëse këtu vazhdoresh këna më e madhe që na aludon burrë dhe, dhe gruaja. Mirpo këtu në kësaj konteksti burrit të martuar me gruaja, por gruaja e cila e ka burrin e vet do tenton me me bozhinomeni me, me burrë të, të huaj që është u Sufjan Alayhissallatu Wassalam. Fa Allahu e gjet burrin e vet, zotnin e vet të dera. Pse nuk tha burrin e vet? Për me rrënë namin e burrit me Sigurisht që po e shohim sot por shemo për, për tendencat e feministeve, e cila shdeg atistin e ateizmalave, apo çka thonë, burri dhe gruaja kitni soi, Së s'është e vërtet. Allahu xhëlal u thotë "Er-rijalu qawwamuna lin-nisa". Allahu xhëlal u thotë burrat janë për migratë për gjësi. Dhe Allahu xhëlal dhe Zot, shikoni, janë të barabartë po, me barburin dhe gruajn e nisoj. Po vetëm një dallim, vetëm një dallim. Është se struktura dhe psikika dhe nervat e burrit janë të gruajës. Apo, sen gruas. Për shembull, këto feministe që porvalltë sa duham, ai keni padë të na përthenë, kanë filluar domethënë me ngritë zarin me e tokës dhe me shit fjalëra nëpër emisione. Çka bën? Gruaja barabar me burrin në soi. Unë smartona se unë derisa ta jeaha të burrin që kemi jap këta drejtat 100%. Kjo është që të rrejm. Mirë po çka argumenton? Sot edhe me shkencën e zbuluarme. Se zani i burrit e tut gruajën. Dhe zani i gruas nuk e tut burrin në kuptimin e frikës. Por shem i burri i thot ole atë, edhe shuj. Kur ti mrihen kul. Ë nuk është e kundërta. Kur ti thojë gruaja por shem u shuj. Nëse ka do që i ka prish natyrën, atë nuk kanë argument. Mbas ila, veç qitojë e din ajo me geste. Kjo ndodhte gradesa. Gruaja kurdhoje, s'ka. Nuk ka. Pse? Që Zoti ka krijuar. Çka tha Allahu? Alfa ya Sayyida, zotënin e vet. Dhe zot burri o zotnia e gruas. Normal, kur o zotni ai e nderon. Aje çmon, ajë ngrit nal, pejgamberi jon Sallallahu alajzi. Ajë dhe që më bënë 10 vjet Ramazan. Ajë ti çe kanë dorë grënave? Qi na kemi bërë në zon, se na e kena na që pretendonina burra, më thoi kur, kur kush pinëvesën e bën çeta. Provojë me apo çeta, thotë marrë pi mahallës. Çka ka më bën Sallallahu alajzi? E ka mordevën, ta hipë grënave të ndeve. U ka ul tok e ka çit gunin e vet, ka dhon hip bi gunin tim edhe hip nal. Amunë shtim u ul tok Sallallahu alajzi. Edhe mos më uporli fustani, edhe mbulesa grystane, më dhanulo gryajmit çto, ep ngar, hec ka nevojë ti me prek. Jo, na as derra sa çella. As derra sa çella, dini përse u se ozë, s'na kenë krenarit të, të prumë, kenarit sokake. Gjet gjithë kiburi i madh që randon sanikodër mea çel, e, e ka baur burri më i madh që e ka që ka sin ftir tokës. Andaj çka tha Allahu ju lula, e jet te dera tu dit, zotnia na asajna. Ku është zotnia asajna? burëvat analizor burri, burri ozotnia e gruas jo anaseltas jo anaseltas po burria e ban burri i vërtet e ban gruën munizoj burri i vërtet më alo më këta s'ka burr që e ban gruën vet munie ropresh çka ajo gjithmonë mundon e shtip gjithmonë mundon mutut jo burri diskuton peqem sa ka diskutuar me graca veta i ka thon gruës vet çka thon me pas çket pun çka do me pas çet pun ka diskutuar sallallahu alaihi wasallam do të thënë atë se s'ka komunikim Shka me zgrave, qëko kjo, e ka gjithë, thotë Allahu u gjilola, zotnijën e vetë, se jideha, ka mujtë me thanë, zë u gjëha, jo, ka thanë, se jideha, zotnijën e vetë, a da dhe kjo mësim për gratë, që li të trajtojnë burrat e vetë si zotni, dhe më skorkojnë ajo, mu bo, për mi burin, që pasaj, kur të boje burin zotni, ati pasaj i takon me ndëru këtë gruje, dhe me eqmu këtë gruje, dhe me adhanë, kitë të, të të si d Gjithasht në vezër, preja saj që ka e, e ka bëhe gruja e, e princit, që ka bëhezër, ka shpejtue që dë bënë hejle shpejtë. Shiko, minjarë thëtë Allahu Gjelluala, e gjithë në zotnine vetë të dhera dhe tha, dhe tha ajo, që ka duhet mi bënë diku që ka da shërë me bënë me familjen të tënde? ose që meriton me e burgos ose me ia ja dhani azab shumë të madh. Me e dënu fort, me e rënë në këngjë çka na por, na por të vështira. Kjo do të thotë çfar, çfar argumenton? Argumenton se sherrahjia gjithmonë e paraprin planin bo çerrëvat. Plani A e kam çelëderë. Apo, ajo këti kam e nu, mu çelëdera me pa burrë me ard dikush Anoz te kriminal çfarqa ka? ka plane. Por çhemu thot, e bojmë që ta, na e bëjmë çeta, s'na del. E bëjmë këtë tjetër, no. Po edhe kjo s'na del, po na e bëjmë edhe këtë tjetër. A tash shko, sikur kriminal që kanë plane për sherr, edhe muslimanët me pa pas plan A s'del, plani B s'del, plani C. A kemi vëzëna plane? A kemi plane për hairin e muslimanëve, për hairin e të anë familjes tona. A kiti plan ku është djalin tanë nesër? Ku është vajzën tanë nesër? Apo duonë po planoën aziz. Sigur që këta kriminal bojn plane. Shikosh çka tha Allahu, Allah qalet ma xezao. Meni artha çka do të më bë kësajna. Çfarë do të më bë kësajna? Kjo është çka argumenton. Kjo argumenton se sigurt që kriminalët i bojn manovrat e veta, i bajnë manovrat e veta për të realizuar qëllimet e tyre, nëse del nishi, del dyshi, del dyshi, del treshi. E natë muslimanë aziz, hayr inshallah, elam me hayr. Në kader të Allahu u jlevala, yalla jo aziz, pejgamberi jon sallallahu alayhi ve sellem kur e pasas ka mundësinë me di, me ke, e provojnë Medinë. Para kësaj e kishte provuar në Tayf, pas sa e provojnë Medinë. Dhe pengonse ander se do të ka mur krejt ta mundësish këa ka, çka ka mundësi domodin dora njerëzore me me i vao vetëm e vetëm me realizue uh, qëllimin e Zotit te bare ke u teala në në tokën e Tina. Gjithashtu vëzërt, premisat që nxjerrin nga nga kjo është edhe ajo që ka marrë në dietarët se tabiati i gravës tinje. Tabiati gravës Injeti gjithmon Dhe e ka vërtetu Muhamedi sallallahu Sallallahu alaihi sallem Adin që kanë zirë Imam Bukhari U dhe imam muslimi Se palasëm e vdek Muhamedi sallallahu alaihi sallem I kadhan uh, Grujëz vet Aishës Radiallahu anha Që del imam Ebu Beqr e Siddiqo Del imam Ebu Beqr e Siddiqo Radiallahu an Dhe Normal që i ka nje babu në vet Dhe yukadhin baba E si me nga ku këtë të përgjithsit madhe? Këtë të përgjithsit madhe, faktik isha e ka kuptu se tani mas pengamë edhe i salashellim, po i bjen me e marë këtë përgjithsien, baba jem, baba jem. E dhe shfar bani? E bani një loj, levizit vogël, i tha orë ta këzvet, qikës o merit, thu i tha ti babëstan, se baba jem ata shumë i dhejmë shumë, shumë i më shirë shumë i butë, së në ma vetë në i kanë shumë. Edhe kërë e dëgjoj për nga beri sallallahu a.sallam bëzër Qëfar tha, inë në kunë në sawahib e Jusuf Tha, medë vërtet, ju pra ini loj Si, si loj, me gjithë e përja shtot Se aja nuk ka bo sharë në këtë nivel Hasha vë kella Radiallahu anha vë ardaha Allahu qovë dikna qënë me ta Mirë po, qëtha për e më sam E, gjindë si juve që shtu ju shkon me inja sikur që ato gratë që kanë qenë me Yusufun ja kanë bërë errën do të vinë vezën nesër me leynallahu tebarakuhu teala fadallahu ja do të vinim vazhdim na këtë pjesë do tashina për ligjratën e ardhshme wa qalen niswatun fil medinati raatu al azizi turawidu fataha kanë dhënë gratë e qytetit gruaja e princit ju ka zhluë shërbto rizat kanë kanë komend vezën gadietar se ata kanë thënë kta gara Jo që ju ka interesur shumë e shumë Se ajo gruja që ka po banë Pa ka ndash me dit A thusaj he shumë atë qaj që ja paska morë Mënd gruja së prinsit Klak mujnë edhe ato Shikodhë që kur ka shku ka po, Ajo e ka po planë Dhe ajo e, ka dit, ajo e ka dit Se unë i thiri ato Se ata kanë interes me ardë Me e po që ka janë të po une Andë shikodhë që pengamirë Se më shfar tha Muru e ba bekrin Felju soli bin nës Unë nërvozuare i salatë Pa pse pe banë i shushtu Thonë Abu Bakr leti falë njerëzit. Thuri Abu Bakr let prinimë njerëzit. Vazh, këtu të nga se, gjithmon, gruje, të do të nda me pas paraqisje. Se gjithmonë raporti burr dhe gruaje duhet mirë paraqis strukturat që ne ka krijuallahu xhelalu ale. Zbot pi grujës burr. Doni ardhush mi tolero këto manovra. Është doni hapzimut ban gruaja manovra të shtëpia. Mundohet në i bë di sa disa, disa orvatit vetët ajo, a po? Ende pasaj me morr vulën pi tyje. Mos uyti kush, unë jam këtu zotnia e shtëpisë. Leje se doni ardh kan çep. Shiko vazh, Aisha. Në nivellet matë larta A ka ma nartë dhe zërë A ka ma naltë Nuk di që ka ma naltë Se me vdekë Muhammed Mustafaja Sallallahu aleyhi sallim A i me lanë në wasijet Lët del imam Ebu Bekërës i diku A i shënë qatë moment Në qatë moment krize I thotë Orta këzet Lët del omeri A ka maranë se qëka që Ska maranë se qëka dhe zërë Se Ebu Bekërë e meriton Me dalë para omeri Me gjitha ta Pejnësa me murë të qëjtë Më bërtëshë tamam. Ja u thani fjalë pa pasaj e, e vazhdoi punën. Allahu do një ard kur dëgjon prej gryes tave, diçka e cila nuk shkon për saati. Mos haras se tabia është natyrë. Pejgamberi jonë Sallallahu aleyhissalam ka dhënë hadith. Allahu e ka krijuar havën gruan nga briri i birit nga nga briri i Ademit i shtrënd. Ka thënë Allahu aleyhissalam, nëse mundohësh me drejtëu, e thënë. Me keni pa po brilëz. Marrë drejtoje. Çka bota? E thënë, s'ka tjetër zgjidhje me Brinin. Sa ajo rreth, rreth i fortë. Po munove, domon, ti a do me bë burrata, zbataja burr. Çka do të më bësh më bot? Duhet të më urvat shto me kapërcit dunjë. Apo, duhet më urvat me kapërcit dunjë. Allahu ja ka kriju kështu, zot. Andaj pejgamberi jonë sa sele namsona bëmet këtërin jori edhe uh, kryesisht në këtë ngjarje ne duke folur se grat janë këtë tabiat. Çka kësaj ka bëllë zot? Këtë kjo kjo ka kjo ka përgatit shtëpinë. Kjo ka përgatit hajën. Kë kam shël derën. Kë ka përgatit shoftorët. Kjo e ka bë kët planin e sherrit. Mfon i ka thënë burrit vet, "Kë kët ma ka bë këta." Ç'shtohet mëson. Duhesh me duhesh me planua që në tabiat të grave, na nuk po vona po për sik tabiat të zinas, hasha vakella. Po po për, po funë në po për nivele të vogla, po nivele të vogla. Sigurisht që i shohin plot musliman fatgësisht. O zot, rrokën për tengjere. Pse ma kenu pirunin këtu? Po lejoja mua mua mezi jela jo munuktaqon be jela buur me ajo at nive. A pastaj subhanallahu el adhim. A qehet gruaja me falsa vajna a luq qehet nuk ka punë madhe ajo. A a e ka fal namaz nuk ka punë madhe ajo. E na rrokmi na rrokmi për të pasur me grujen e pastaj e shohmë se i iki asaj namazi. A jo puna vet. Po çu që ona puna më e madhe se sa më e madhe se sa sofra jote. Se truiza jota namazi asajna. Çishki çish munon ti me toleron shpithana? Su fal namazi Su qish mund shme të lerua ta Ska mund si dhe zë Duot njeri ju duot me rëndit prioritete Të na u ka bo sofra ma prioritet se Allahu gjelë dhe gjelalu Gjell, Ti duot me dal damari Damari të me dal Kur ti e shasën familjen tane Thire zani E kur thire e zani dhe zani dhe zë Ketë shpije duot me kap vesh një siklet Dhe vesh një siklet Ja ti mu be ma bukë në këto du, Duot me kap një siklet Pasë që jemi dhe në ramazan dhe zë Që shpesh I, i, i dim na domon rali te ata te njerve bon copa me me me familiarte vet me grate vet me nana te veta kur jos pas kem harua po dhe jo ka ajo ka xherua ajo po ka pas sigletin e vet ajo dash mufal ti miro me ahmend fetare ka pse e keta ka pse se ahngre mir as ahngre mir ki me dal jas apo aty do shiko alla ujan amsonse du ot titrajtoim tabiat asu jishan mos u mundon me ndriqupi tabiatit se se po mundon me ndriqu ka than allah sallallahu alaihi wasallam e than e thejnë, lusë me Allah, unë gjitha që Allah në ruën nga nga shërët e shërëgjire. Gjitha është të dhe zërë prej asaj qëka emsojnë dhe zërë nga kjo njarje, është se ajo i propozoj burit vetë që fari tha, illa e njusë gjene au adhebun e limun dhe kjo i kaldimun që jo burri ebë shqiv dhe zë kush po folë të, gruja kush u dash me folë që të, burri e ki princin Ministrin edhe grujën e ministrit Realisht, realisht, djetar dhon Se i ka taku burd me kadzu Shka i du të mi bëhë këtina tash. Funi funit, une e kam shërpto, shërptor ta Andaj, A i tha e krimi me thua A i tha e krimi Nde roma që këtë djall Realisht u dash me fol A i, e jo, a jo Po këtu dhe zeshparshohim Se në palatët mërëtërore Flet gruja Në palatët mërëtërore Flet gruja Dhe ajo e ka ditë se burin e ko dëjuz Dëjuz e ko burin Ajo, ajo e ka ditë Ado që i ka thonë Jusuf a arida në hadhe O Jusuf, largohi për kësaj pune O së të këfirili dhe më biki O të tikër ko falje për gjunajin tanë Me që ka qa Me që ka që masje e po se gruja vetë ka bo A në dhezër, shumë prej rasteve Kriminere dhezër Morin dozë Të gjytjes në krim manalt A i dini pse dhezër Se kitë prokuror të i kotë vetët kërgjikatca janë vetët. Kjo e di ti, Zot. Allah i propozoi burrëve shqiptarë. Unë po se po që jam e pafajshme. S'ka dyshim se kjo fajtori. Megjithatë, unë jam me prokurori këtu. Unë jam me prokurori këtu. Pse? Ti je burgosket ose e donon mirë. Dysh me donu mirë me me ja shiju azapin këtina. Me ja shiju azapin këtina. Allah Zot, kur prishët, kur prishët thelbin, kur prishët familja, prishët gjithçka. Tash, qka nga interesën e dhe qëto e zëmë? Zakonish, nalë, këro prisht, po është, a më në më këndresht? Jo, s'ka më në si më këndresht. A në dhezër është kjo raportin dërsjel, nëse nalë të prisht, edhe po është këmë prisht. A me për nga më beri jonë, s'ka më në dhezër, i la vdrej khalifët e muslimanve, sepse ata në familje janë të pastor, Ebu Becker, Omer, Othman Ali. Ate jan prisit i është kërkuar e u bëkri dhe Omerit me dha llogari për dinarin e vetëm ku e ke marr ku e ke fituar por këmishën çka e ka vesh ka dashme ka gazu nga e fitove e kështu më ra e a, a, a, a mundesh pa luazën ninje ninjare si çështu nalt çka mund të mendoj çeta njerëzve që e kanë britaninë a mund me drejtu duniajë jo andaj këtyre do t'ju ndodhen i sfrovtë do të tirohen me e thirr kan që gjetë Yusufin alayhi salatu wassalam muadritue muadritue a uh, shtëritën e nda ekonomike. Së sepse ata nuk janë të aftë me drejtue, me drejtue punën, punën e vet. Pastaj vazdon Allahu xhela dhe thot: Qala hiya rawadatni an nafsi. Fadhallahu xhela ala Tayyusufi sallallahu alaihi wasallam. Jo. Ajo ajo më joshi më. Mu, ajo më munduën të tund më. Mu, ajo më munduën të provokoj më dhe më tërheq drejt saj. Fadhallahu xhela an nafsi, ajo më munduën ta provokoj më nëpsë. E përmendu dhe zërë, se të këshia të vinë prej, prej nefsit, e kha i rivjen prej imanit, kha i rivjen prej mbrojtës Allahu Gjellë Gjellalu, prej mendjes me të cilën na e kuptojnë a fjallinë Allahu Gjelluala. Andaj tha, ajo, ajo i ka fajt, ajo ka këshirë me më provoku muë. E tani dhe zërë, nga kjo që farë kanë dzirë djetarët. E para dhe zërë, që kanë dzirë djetarë nga kjo, është se, kanë tonë djetarët, realisht, Jusufi n as nuk do ta ket asnjher që më akuzo dikan nëse mundot më emlu do ta shohim më vonë Yusufi alayhisalatu sallam kur vjen me vla, me vëllezhit e vet ja bin ja bin shpirtin fyt ama ai shum mban sabër fa asarraha yusufu e, e, e shun yusufin vetvetin e vet e, at egon edhe idhrimin e vet apo dhe në fund ju thot vëllezhit e latat ribe aleikum ska qortim për juve Jëghthirullahu ja, lekum, zoti kam javë fali uve, kejti fali, Jusufi, e djetarëve se ka nërë që tu, të shkjopjes, qikonë me të djetarëve, fillim e mbarin mundon me studiue, qikonë me të të një, nëse Jusufi se ka më rak, se ka më tabjat, me e zbulu njerim, pse që tu tha, Jo, jo, kjo kapë më ka provokumu Epse, ka në djetarët Sepse uh, Nëse s'ka zhjidhjet tjetër Për ta Shfajsuve dvejtër Se unë jam i pastor Vetëm në përmjet akuzimit tjetër Tjetrit Pra s'ka tjetër zhjidhjet Pra, sigur Jusufi Sigur Jusufi po i thot Unë, unë e kësha mlu edhe ketë E kështë mi mlu Unë e pështoj Unë jam i pastor Ty kështë i rodën tane Amma, nëse o për më punën deri jem tash Tash e më punën deri jem Tash une për më bo, une i lig E ti me dale pasër, jo A të ta, hira o edhe të një anë nëfsi Shikovezër, kjo shumë e hollë Dupë me guptu këta Se dë një harë dhe njëri ju thot Ani me pë jam loj, nuk ka problem pë jam loj Amma, nëse une jam punë më po kriminelli, jo Nëse une jam gjunacarje, ti pasër ti, jo Andaj shikovezër, Jusufi Jusufi se kishtë tabiat me Ja kam lug, po ndo ja kam lugë zërvet. Kur të vjen në fund vezhatje, hic cja u hic cja u përmendim keni luaj në bunar. Sallallahu alaihi wasallam. Do të thëkë oh, vajë mërsia e madhe. E Yusufi ta alaihi wasallam, dhe shumë binjëve nuk durojnë të dalin këthe derëxhe. E pse vëzë çtu? Yusufi tha, "Jo, unë jam pa faj. Kjo më ka provokuar. Por tharë shëllëzën, kanë nden dietarat se këtu nuk pa të mundsi në e shqopesu vetveten pos me paqësimin e saj. Andaj kam zërdetuar të mësimin. Se nëse njeriu, mohonem zotat. Nëse njeriu e ka për ta, nga tabiati mbulon, atë dhë duhet të mbulojë vetë. Pejgamberi josa sallallahu alajhi wasallam e ka dhënë mbulimin dhe ka thënë këtu ummeti jam do të fien falë por sa tëre zoti zbulon gjunat e veta. Dhe mbulimi edhe vlerë vlerë e madhe. Ve ibn qaima juzi thot Allahu e trajton robën si trajton ai robrit e Zotit Xhelel Gjell Xhelalu. Kush mbulon mbulohet, kush zbulon zbulohet, kush korrit korritet. Mir po. Qetova ai trajtohet Yusufi se ka zbulur jo, pse? Om ke pse të për muri mua. Om ke pse të për murit, as ti i dhua ati burrit tan, unë të provokova, pa të provokuo, unë jam i pa fajshëm. A ndonjëherë njeriu duhet deri maksimumi harojt deri njerëzve. Deri kur? Deri nëse vjen puna, ti më dali pa lar. Timë do jo, liu i Çiltër, atë rjo. Jo, jo. Ja jo. jo, unë çamsin jap. Ja unë jam i pavajshët. Unë jam i pastër. Mirë, nëse kjo pastërti e e për linata s'kam çka baj. S'kam çka baj. A do të shkoj apo do? Sheh, ja di Allahu që nuk i bën zullum kur kujna. Jusufi kit kit. Shkojozë më i mirë se Jusufi s'ka, por veç Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe Ibrahimit alaihi sallallahu alaihi wasallam. Ata dabej musliman, kjo bujari, kjo më bujari për njerëzve. Mirë po. Nëse i abjet tëun bujarit s'ka kuçkoja kado njerëz të mirë Allahu janë shumë mirë. Allah, kukër, shui, zdojnë sharë, zdojnë të keqë, mirë. Vllai u ulin kokën, shujin, sdojnë sharr, sdojnë të keqje. Ua don kët njerëzimi të mirë. Allahu na bëj fitën e ya rabbal alamin. Mos pia dosh sherr as në një herë. Sigur që ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi dhe. Mirpo, çka ku të mbështeten mur? Çka nëse më të miri për njerëzve i duhet më i keqë? Çka bën i Allahu gjelola kur i than, kur i than arabët, kjo është e sherr, kjo është arrazi për mohamsed. Fa se ya'lamuna. Ja Menil këtë dhebul esher Udash me mbrojt muhamet dhe selam Se Arab than Shumë shërraqjive ki muhamet dhe selam Coba për nabani E prishi babën me vlat Grojën bi burrit E prishi renin E paganizmit E qka tha Allah o gjelala Hajt për se kanë me mordash Kanë me mordash kusha i keqi Nëse vlezer Për lihet oborri I të devat shmit Lejotaj me hek bërlogi Për me pasru oborri në vet Po i devat shmit Kur së të gjunë bërlogin të ti Kur së t As rrug nuk e lë. Amso njani vjen ta xhunt i burllogën te oborrit. Edhe thot, "Shum, shumë i përlymbe ti." Jo, jo, merrekit, kjo nuk ja përllogja, kjo joti. Kështu bën vetë jesu besalla. Ne shikoj unë unë mund me ta mluk maksimum. Amba ma joti burllogën e vajojt mua. Andallazë le të mësohemi nga kjo sure se duhet me ruajt maksimum deri ne teatrit, derisa deri jo nuk çnohën. Kur çnohën deri njeriu Llezër, ata rbie, bija mundsia për ta, për ta mbrojt. Gjithashtu Llezër, ë uh, Nga kjo në gjare ka ndonë djetarët se për gjunacari në hapt s'ka hirmet Që do më më zërë kjo s'ka hirmet? Në në e sejnë dhe zërë është në bulimi, është do më mos koritja, mos bulimi, mos në zera njëriut paras dhe një skandalit të madhë Mirë për dhe zërë ka ndonë djetarët nuk ka do më thanë uh, hirmet fasiku haptazi Që më të e shenë janë i përshemë u zori në rujtë pjera ki në midi zgjadeh Po di shu, pse be filani peraki Allah me djallën? Shumë paranon Ramazan i musliman, por ai eza vetë muslimat u saqëronë për pikë qefti. A a, a lejohat në ميدan, po pse be vëllai saqëron filani? Lejoho, pse? Hapta zjat e botë, të shpejëjo të çka duj të bën. A më hapta sigurt të baj Junai, anjani përse më na më thon? O, se parman Allah se zbanë me për jo, me, për jo banë me për haptazë, lëzër, lëzër, me. Jo banë për me. Kur dalë hapta zëvëzë, kur dalën televizor Junai, nuk më nëna më i dhanë me asil, njerëz të tërthorazi. Rëtherrotull jo, jo, Në ka arë gjuna i të shpia Në ka arë gjuna i në telefon Në mora e ka me përmen Kse atë u mu të sënua e vlad i jem E atë jam du të sënua une Andaj, shumë rejështë atë Tërthora zi hoqo Po tërthora zë për të shqyte e mor vesh Unë e të foli për televizorin në shpia me të për indi. Jo, jo, jam të për ton, për ton, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Mos me atësë në oborën, s'ka hirmet për fasikun, s'ka hirmet për ataj cili ishkel kufit e zotit midis dite, midis dite. A da kjo është atë që e përmendjetarët në këtë kët kontekst. Gjithashtu, vazhdanë Allah u te bare kjo e të tëna, dhe thotë, vëshej shahid i dhe shej i dun min ehliha. Dhe dëshmoj një dëshmitar nga familia e vetë. Familia e vetë dhe zë ka arë këtu, së është djali ajës, akraba, i ksegruje, ka qëlluë, duke bisedu, duke nejt me fatallu al walad dushmu ay dhe këtu vë zot e kemi një një ursishum të madhe do të thënë ka përmendën Ibn Qayyim el-Juzeyni në librin e në disa prej librave të tij ë ku Ibn Qayyim el-Juzeyni thot washid shahidun washid shahid shahada oshkurasha shahada oshkurasha çesë kapo çish do të dëshmojnë po pra, pse Allahu thot dëshmon një dëshmitar Në realisht kësë ka të dëshmu aktin e pa fajsijës o Jusufin Edhe fajsijës së kërruja Fëtë i mënkaj i mellëgjëzije Për Allah u gjëllë në gjëllë E ngriti, shahadeti, dëshmin e këti burri Në nivellet mëtë lartë të dëshmijës Me shparë? Më aja që ka qëtë Al-Qarain O l-Amarat O l-Qias O l-Iqtibar Shprejtë të sëtë përmenin djetarët Qëka është këllë zërë? Allah dhe dëshmojaj, ku dëshmojaj, dhe se pa, mirë pa ajë që ka tharë, ka dalë, ka alamet, së mundet mu kanë kifajtor këmishën e këgrys për prapa, së mundet, kitu ikpi ti, ti, kitu ikpi saj, kifajtor, në shka mundësi, a në dhe dhe dhe, Allah u gjeluar e bëri, dëshmitar, pa e pa, pëse, sepse dëshmija e këmishës, o argument i prejë, shka, a ndaj edhe kishka tharë në fun, a arë dhe në hadë, largohë jësë Allë shiko bazën, qof doni har disa prej rasteve, argumentoi, sikur që sahabët e pejgamberisë së Allahut kanë bërë me Kalimin Juzi dhe me Ibn Bakawij, etj. dhe ulë madhe. Sahabët dhe vezir kanë xhiku me zinë ndaj një gruaje pa bur, si burri, e ditë kush ka qenë me tasjilo. Vet se e kanë qenë me barr, s'ka burr, si duhet burri, kaë morë vetmin. Kaë morë vetmin. Kan xhiku sahabët se njëri ka pirë raki me të vjeturat e raqijës. I kanë xjellë të vjeturat e raqijës. Me errra kishë, kanë morrë. Tash, a ka pias, ka pi. Po a në jumt ka ashtiti kush dha kina? Jo, po ti ke pi vet. Kësa i thonë e marra, shenjë, alamet. Ana engrit di Allahu ja dëshminë këtij burrit. Dëshminë sikur me pa me sypse, dëshmon këmishë, ollë. Dëshmon, anënda ashu presas nuk i shofna, ti çe kon akt. Mo ti sheh, do gjurmë ti, ollë. Gjurmë? Jan gjurmë. Hajde u ti goda ka plashkën me veti. Nuk i thuat, për shembull, jo vallë s'kena dëshmish se s'kena pa to e kop. Po ç'e më plashkën dorë ato. Plashkën e kanë dorë. Andaj ki plashkën e pa dorë gjë gruaja. Kimisha. Kimisha. E grishu prej propo. Kjo a është e, e kam në ndërtartje në këtë në këtë kontekst. Juda shoqëzor prej asaj që kam në ndërtartje në këtë kontekst është edhe fjalë Allahu u jelora në propozimin e këtij burri djalit azhës së saj gruaje i cili tha in kana qamisu quddam qubul sa do ta shikojmë në këtë mënyrë këtu. Do të thotë kush mësimi në këtë? Kanon dietarë çdo lajm, të cilin ai thielll Allahu xhialuala dhe sheria ti jo nuk e fuçizon ata. Nuk e largon nga të punorit me ajet, ajo jet argument. Pra Allahu xhialuala jap para noi këtë burrit mënyrën e të xhikuarit për Yusufin alayhis salam dhe kjo u bë ligj. Së xhikohet me alamete, xhikohet me fakte, qara me rrethonat Kët rrethana çojnë qitu. Kët rrethana çojnë qitu. Thotë i pun ka ime xhoxije, dhe ose në një shemb, çish kanë xhiku sa avot për ta përtëditzuar. Thotë i pun ka ime xhoxije. Nëse shifot në njëri dekt, xhaki oti dal, në njëri e ka dorën e xhakost, fikën e ka dorë, 20 vjet hasmi ankon. A mund me thon dikush, s'ma merr meja siç kje ka vrap? Vra, që çuon s'ta merr meja siç kje ka vrap. Që 20 vjet hasmi an. Ça ti jo ku ka vdekë njerit? Gjak jo t'i dalë, kjo i dal, ka dhurt me gjak, thikë ndorë A thë njërën i ka dhalla, la se dim na kushe ka vënu thikë në këtu Jo, jo, kjo gjikon, kjo gjikon që kje ka vëra Hasmëria e egziston, thikë e egziston, njerë jo i vdekt, kjo është aty Kushe ka vëra, kushe ka vëra A, është njerë i vdekt, shka thikë ndorë, shka arë ndorë Janë konë ndosë ta, janë nda shumë Këtu du t'më shiku Këtu du t'më shiku A është e mundshme? Ë e mundshme. N20 vjet e ka bëjtur rrethën, s'ka kallzu. Po. Ama këtu nuk kemi, nuk kemi rrethan. Nuk kemi rrethanolin si i thotë çe, çe kujie. Jo, jo. Ama ka scena të cilat thotë ibn Qayyim xhozi, Allahu Jellal ualla dele pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i kan djikur me alqara'in marrathana me alemetet, nëse qaran këto më dhan, është një shenjë e ngjit me rastin. Sigurisht që i tha Jakubi alayhisallahu alajhi wasallam. Sigurisht që dha Abdullah ibn Abbasi pi kur pas ka doll një uk që pi a e ka këmishën njërit e pehaj ka pa këmishë s'ka oksu kjo argument se ata kan ata kan kan rrejt thot Allah u gjelonë në gjune këti njëriut thot këj tha do da gjikojmë rastin kështu nëse këmishën e ka të grisur prej e, për para të vërtejtën e ka thon gryajote e kjo të rrejt e nëse shikën e ka para prij mundësien e pastërsis grujës që mës të nëzite minjarë burin në e vetë edhe pësa e ka pa që të vëthon ketë alamedet janë që kjo e fajtore po përme që cu mbrejtin ministrin që ka thonë hajt të provoj mëso kjo të manë e ka pa hap të zi ka thonë shiko, si ta ketë kënishën grist pi për para kjo fajtor ajo është e pasër, pëse? ka thonë komendatorët, dhe se kënishën grist pi për, për para është se ajo e shtyn Ky shkon para Ajo e shtyn, ky shkon para Dhe ajo ka këmishëm i për para Pase ka tha Vajnë kënë e kamisuhu Kudë të minë dubur E nëse mundësia e dytë Ka ndonë disa predjetare E ka ranu burë në asaj dyher Pro sikura të dhënë këshyre Mundësia e parë së që ndronë në heq Mundësia e dytë është e vërtet Për dianë e ka sulmuqi Grejot dhe fajtore Vajzë a gjestime A dedi Allahu xhelli walla shahed shahedun min ehliha fami leva da gabas fami leva da gabas. Fot Allahu xhelli xhelalu, nase kemisha osht e grisur prej prapa, atera atera osht i pastër. E kjo osht, e kjo osht fajtore. Pastaj Allahu te bareke u taala, fella ma raa qamisu quddam dubur. E kur e pa se kemisha osht e grisur prej prapa. prej prapa Tha, tha, kjo është prej kurthës suaj Prej kurthës juve Në shkohet e këtu e ka është munu prap Me ledhatu gruja në vet Së ka thonë kurtha jo të i gruja eme Po ka thonë kurtha juve Apo? E një pa përshemë, a di shqipje kjo? Përshemën të ka bëhe vladin i sharë Apo? E di du, qështu lujnë e vlad? Se di s'dome përmejnë se ka bëhe sharë da jo Ki ka thonë, a ju gradhë që ka bani? Kada kada, jo ju jo gratë, grëajote kjo Kjo grëajote Po me gjitha ta munu e pse Se qëse raporti kanë pasë Qëse raporti kanë pasë Pasa ka tonë inë në kejde kunë në adhihim Med vërtet kur tha juve grave o shume Shume madhe Dhe zën nga kjo farë kanë zhjet tjetarët Kanë zhjet disa prej mësimeve uh, Se Njëri ju lejot Me gjiku me rëthana Dua të përmeni në dy rase Sa gjendu një ora E uh, Ka qenë një dietarë e kemi mahtë historinë e tina i asim një muawje nga dietarët e mështimanëve dhe kudave dhe këdhive të të tëre i cili ka qenë i njohër për lartëpamësin e rasteve ka pa raste si që kjo është që kjo fajtore që kjo nuk o fajtore që ka ndohë i ka ardhë një raste ka ardhë dy veta edhe janë gjikute aj që, që e që i ka gjikue që to, të ta kuptenë që ka është rëthana Kjo pjesë e që katës, nuk ra intereson e vë shumë, për, për të kuptu se shëriatja Allahu Gjerozër o shumë i drejtë, o shumë i drejtë. Kanar dy veta, edhe kanë tonë, jena për la, për dy, e, do më tonë, pjesë të teshave tona, të mbulesave tona. Unë e këm pas një shtroje të kuqe, kjo e ka një shtroje të gjelvërtë. Këna shku pran lumit mula, këm hiu në i pari, këm la dhe këm dalë. Unë e tu la ka arky Ka një dhe ki mu la Kër ka dal jash ma ka mor mu e mbulesën të jme Ma ka mor shtrojën të jme Ka dhanë gjykonasë e jina të përlana Ka dhanë jashë O, oh, kjo është E zhjithi minëherë Ka dhanë si e zhjithi Ka dhanë amanin i krahar Të flogëve Ka dhanë lëni mbulesën të Cëlla përpetendonë së është e jotja E kuqja Ti cë përpetendonë së është e jotja E gjelë për ta Ua ka Kan bërë shenjat jelburta te njëani, te kuqet e njëanit. Kan thënë se kjo e kuqja jotja, çka e jelburta jotja. Pse? Sa asha e ka përdorur vazhdimisht as shtroja, i kanë bërë grimca të vogla, që sa i thonë rthanor. Shenj çka e ka. Çiqos, s'kamuyti, s'kimuyti 10 vjet me përdor të kuçën, e tu kamush koka me jelburta. S'kamuyti për një herë. Po ti vazhdimisht e ke përdor, e ke përdorur të kuçën. Apo, andaj shikova se këto janë rrethana. Këto janë për punë xigatës. Kështu ka xhiku kinieri. Andaj Allah e ka pranuar dhe zakto e kemi mësim tjetër se Allahu Gjallahu e ka planuar gjykimin e shkallit. E zgjon musliman. Beq banoj gjykimin e shkallit. Sikur që ka thënë pejgamberi jon Sallallahu Alaihi dhe Sallam, hadith-a gjithmonë Buhariu, Abu Raira sadaka qawa huwa kadhub. Ka thonë shejtani drejtë ta ka, ka, ka thonë për ajetin Kursi. O merrua saka. Apo, atë do të shpesh harprojmë këto ka shumë premtimeve. Kjo është njëra. Pra edhe gjithashtu është transmetuar iman Buhariu për ngjarën e Sulejmanit Alaihi dhe Sallallahu Alaihi dhe Sallam për ngjarë dy gra për në ankue se fmija është i jemi. Ka dorë digra, ka dorën fmija jemi. Baba i jemi. Babaj Sulejmani, Dawud, e ka gjikua, ja e ka dorën të madhës, një në shpityre. E ka dorën fmijen. E kërka artë Sulejmani, anë dhe të të lau u gjillu ala dhe fëhëm nësë Sulejmana. Ne kuptimin Sulejmanet, kuptimin Sulejmanet. Sulejmanet e ke në dorën kuptimin Sulejmanit. Kuptimin Sulejmanit. Sulejmanit e shë i ka borë, shumë fjesht e ka borë. Ka dhanë u kri, apo thoni të të dikratë së fëmija juve, u kri, pe dojnë anë gjimës. Pe për esë, njona me të merë gjimësën, tjetra gjimësën. Ajo e vëgle i ka thonë, pa shalajnë më seprej. I jepja kësaj tjetërës. I ka thonë së njëmanë i merësë kjo e jotja. Ka thonë, vesh nana, thotë, letjejës e gjallë, anipëse se, gjall, anip se kam. Ajo është ka sekon në anë, ajo, ajo rritë. I ka thonë së njëmanë i merësë Shqiptarësh që se thon rrethona. Çka i ka thon kë ki burri? Ka thon shumë e thesh, të kshirmi këmishën. E kshirmi këmishën. Këto dhashë ka ka rasti shumë, ka parmendën e bon qaym el juzie, rasti shumë tani mos ta ngarkojnë legjëratën me me kët me kët kapiten të muslimanëve, por ajo që duhet me di vëzhgëna, cila është, është se te muslimanëve zon ka prej ajeteve dhe haditheve dhe rregullave dhe parimeve dhe mundësive. Por ta xhiku një rast me të drejtë të cilën këtë bota është e vartë për, për, për këtë regula Wallahi, Allahu Gjellvala i ka dhanë kur, Kazbinë Kur'an dhe në hadithë këtë shkët shkët shkët shkët shkët shkët në në dunja minjarë ish regulluë vesmi allanë Kur'an ishkët mundësin jarë me gjiku botën me gjiku jo me tru të njërzëve jome si çdo ti bën kaj me xogje me zubaletul afkar me beturinat e mendjeve por me dritën e Allahut xhejelal me dritën e Allahut te bareke te bareke ve tala ana ishkoloz Allahu xhejelal e pranoi se ka i drejt se Allahu është i drejt dhe e ka shfaqur në këtë mënyrë Yusufin alayhi salatu alayhi salatu wa salam gjithashtu dhazer për jasht çka ka kanë brënë dietarët në kët kontekst prej mësimeve të cila dhazer ka pranoi imam imam qurtubio në tefsirin e tij na Një prej kandëve të tëfsirë, më gjithë se Allah u gjelona thot më avon, o shëgha fëha hubbe, ja ka mor dashninën, ja ka mor zemrën, Jusufi a.s. këse gruje, thot imam kurtubiju, thot lem të kun sadikaten fi hubbe, li ena min shënil muhibbi i tharë l'mahbub. Thot imam kurtubiju, s'ka qenë shumë e sinqenër taj e kure ka dashtë Jusufin. Argument, ka thonë së është e njërë, zakonqëm, zakonqëm shqibje, Ai ska e do dikan shumë, sikur ajo gruaja e Sulejmani. Ai mos e praj, mos e praj. E jep ja ksoj. Sheh thotë, jo kjo kana kana evladiot. Kur dikoshi don dikan dhe zonë. Edhe i vjen puna për shemb në Hamburg, mu vra, mu torturou. Çka i thotë, leje. Jo jo jo. Kjo kjo me pasdash Jusufin hakikat. Jo mëpsh, me, me pasdash, me dashni dhe mshuri e me mushir. Ç'ka i thon? Mi mi të parme ç'ka i thon? Jo jo, unë e duket. Kjo i pasër, le t'le i lirë Mungë burgosëm një Që shtu ishtë dosh me thonë Ka thonë, thonë shtynë e mburket Do më thonë dhe zërë Se dashnit e epsheve janë dashnit e rejme Dashnit e televizorit janë dashnit e rejme Dashnit pa martesa janë dashnit e rejme Dashnit e romancave janë dashnit e sherri Dashnit e hajri të dashnit e martes E cilja a dashnime themel Dashnime thelb Dashnime mëshir Dashnime dashni me dhe mshuri ku ka e vladë Kur ti nuk, nuk thua për nit për lajmë po hash ka shtëpia. Jo, jo. Sigur që ata, po nit për, për lajmë do të hash koti. Shikoj Lëzor, kjo nuk e dashni tamam. Sikur ta kishte dasht, sikur ta kishte dasht. Kishte unë himburge këjo, çat shumë që e duaj. Po kjo e donte vetëm ta krymte epshin e saj. Allahu ndaui nga epshi dhe devijimet e, e epshjave. Gjithashtu Lëzor, ë për asaj çka e nxjerrim Lëzor, shikoj Lëzor nga kjo ngjarje. E që Allahu ul Lëzor në një ajet Futë prej manave, që vetëm, vetëm djetarë të musliman dhe që Allahu u gjeluala dhe ma bashkarisht inxerën këto margaritarë dhe të mirët të primësime, si kur që tha Allahu të bare kjo vë tjala, në njërën i sufit ka shumësime. Që ka tha Allahu u gjeluala dhe shëhid e shëhidun? Një burë dëshmoj, kunder që i kërshmi gjëzvet. Kjo dhe që ka argumenton, në hak, në drejtsi, në vërtet, jo, kjo që i kam gjëzvet dhe të mëmbroj, jo. Kjo më trajemi dhe të në nërët, jo, e vërtet, e vërtet. Allahu Gjellala kërkon neve, nga neve, në Kur'an, që t'jemi dëshmitar dhe kundër prinderve, nëse jenë nevoja, edhe kundër babës, edhe kundër nanës, edhe kundër e vladë, pse? Se haki Allah të majmarë. Qikë dhe zra, Allah në amëson e bërme të senjarje, se këj burri nuk tha, nuk tha, që këmijgje e bërme, kam. plus që ka bërmendis e bërjetarve, për ka pasi E mbroju, ne? Ki pas taj e dini ju Përshimu, përshimu, përshimu mi dal Që në te ki di kanë gjalmija, a janë krijetar A janë krijetar dhe ka Kit të ndera në gjepën e vetë Qka dhu ti, po dalbe ka ki se ki A, a gjepën, asos një punë Ki hiq, kit i lakto, kit A dojë Allah e përmeni në Kur'an Kit i lak, tha jo, jo Kjo, fajtore Dhe se shushtu muslimani të konë A, ka babë, nan A, ka gjalmija, e ka gjalteze, e ka gjaldaje, e ka Haqi ja më ma i masëkit, e vërteta më ma i masëkit. Na këtu mundë me botë laverën dunjë, po te zoti xhel xhel xha që na vepo. Edhe Allahu i gjallë zot e, e prunin këta tekst, citat për sfar, që t'jet model për burrat, edhe për gratë muslimane. Dëshmo qoftë e kundërvetës. Dëshmo qoftë e kundërbabës. Dëshmo edhe kundër vllavit, vllat kam gabi Mekijë. Vllat kam gabi Mekijë. Na Muhamedi vllah ma gabi Mekijë shtu. Aq shtuve ze na ka dhukue surja, surja Yusuf. Gjithashtu dhe zë ka ide këna aqim kur ka thon ky njeri ky princ apo djali i axhës se kurtha e Juve grave është shumë e madhe këto vëzërt tani kohëna ka kaluë porse ta përmend vetëm këtë këtë element pse kurtha e grave është më më ma e madhja ndonëse çka përmend uh, Muhammad al-Shinkulti uh, në alimati të madh Allahul Bayan se nëse Quranin, e lexojna Kur'anin e Xejna se shejtani kurthën e ka të dobët ndërsa gruaja ka kurthën e madhe Djetarët janë mundu mi dhonë shpikim kësoj, analizë, pëse? Se pëse dhe zërë thamë, gruja e doptë. Dhe kanë zhjerë djetarë, gjdo i doptë e meremeton pa fuqin e vetë në kurthë. Dhe gjdo i fortë nuk i duhet kurtha. Aja, këptove? Gruja dhe zërë pëse panë shumë manovra? Se so e doptë, s'ka takatë. Anda i mundohët me jamur menën, me jamur zemrën, me, jam, me i ba disa prej dalaverave, për qëfarë? Se s'ka mundësi. Anda edhe ai tha, Allahu gjeneral nëpërmjet e burrit të saj, ju shumë kurtha bani. Pra në trurrat e grave ka kurtha, manovra komplete, kurtha do të shkojbi. Kurthosh me bë bot plan që unë shkoj që tu del që çshtu pastaj. Unë me bë me ndal që çshtu, ja baj këtu. Edhe në fund me arrit çellimin e vet, edhe me ira e keqja teatrit. Çkjo kurthi. Kajrin për veqin lëvërdien Shërrin për tjetrin Plani skica Shka bat o kurthi Kjo kurthi dhe zër Që luft Dhe nga meri Jonsa sallam Ka than El harbu Kuda Lufta o mashtrin Këtë lufta shka dhe zër Lufta është Pala Jote me fitu Palën dhe kundur Këtush me ba Manovra Pa manovra nuk fitohet Nuk fitohet lufta Andaj Allah E ja ka përmen Kurthën Matë madhe grave E kjo që farë argumenton dhe zër që ne duhet kërkojmë brojtje prej Allahu të barëk i vëtjala dhe tje edukojmë gratë të tonë dhe tje edukojmë bijatë të tonë mos të punojnë me sharë mos të punojnë me kurth le të edukojnë në frimën e Allahu të barëk i vëtjala dhe ajeteve të Allahu gjilë gjelalu dhe pengamberi tonë sallallahu aleyhi aleyhi wasallam gjithashtu dhe zër kora kam barue por të, të përfundojnë ajetin edhe ajetin 29 e, të ajetin 29 i thotë mbëreti Yusuf e aqrid anëhada. Dozë me dy vërtet, e dijo ja Be Omar Kogan, kërkoi djesh, por se në Ramazan e kena, Allahu na pranon fqejë me pratë mira, un po mundonë na ngejë samo shumë, domon 10 mësimeve, 9 banana janë për me na, 5 banana janë për me na. E diçë ju dukë të gjap, po i sho lasu dijëlluana në bashkë të të gjithëve në xhenetin Allah Gjell e Allahu xhenel xelalu. Ë, sura Yusuf beser, sura Yusuf, ose sura me të cilën Omar Khatabi ka largu mërzinë vet. Që vullait tanë rgon muzikë. Se sicili Pineve kena kanë biciklet dikun. An shpe, an pun, an rrug. Kemi raporte. A dha këtë msimi më zot, duhet muslimanë më mor dhe më mishrume me veten e vet. Foth Allahu Xhelalu ala tha ky domodon, ë princi Yusuf ahridha na hadha. O Yusuf, largoju piksajt. Largoju pi piksaj punë. Mishavet pun. Edhe ti e gruaja, Grizati ka thon, dhe ka hart transmetim se i ka thon djalë Jahzës, ti kërkoj falje. Ti kërkoj falje dhe sepse ti pas keqjen fajtorja. Këtu do të kan xhir dietar disa përmbajtje simile. E para bëti lojza, cila është ose në familjet mbretërore. Ka në përgjithësi, përveç kanë qaruit Allahu Zilwala, ekziston xhelozi zil, e, e dopt. Do të kurash të kujdash këto më mbyl. Do kujdash këto më mbyl. A do të as, ajo më donu, ajo më dëshku, por të të ska xhelozi. Po çka është e keqja vetë që na në palat më bërëtrorës pas ka gjelozi. Sa të jetojnë me komoditetet e lukës e kështë në më ratë? Por si mundë nësë mësë me pas në shpiti muslimanve gjelozi? Në shpiti muslimanve nësë me pas gjelozi? Mu vejsh që i shdojnë, mu zhvesh që i shdojnë, me jetu që i shdojnë, me kshirë në televizor që ka dojnë, me kshirë në telefon që ka dojnë. Ku janë burë të muslimanve, vëllëzorë? Ku janë damar të muslimanve? Ku janë xhelozit e muslimanëve me urrë Damari? Me, me thanë, "U shpiteme që kjo s'ba." "Sot jam unë i gjallë që kjo s'ba." Se unë jam ummeti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Qëzdot po bëva unë. Po na bëshon na si bot. E kjo çka na argumenton neve? Nëse kta s'kan xhelozi, na, na, a nuk na rrai Damari? A nuk na rrai Damari, o zot? Me na i pshtypja. O vallaj, kjo kjo punë kanë rregull. Kanë dashkaturu Allahu gjithë kërejtve. Kanë dashkaturu Allahu gjithë kërejtve. Kto juna që von hapta xheloze? Nga vend tërbë, përkën njërë me dollë ruë, zotin arrujë Nga të këqia, nga të ligën, nga shveshja Nga kuritsia e kështu mëra Nga shiko që allohu në kalzon Shiko kiburi shakabot O Jusuf Osam ibn nukëdhë Në ribin tje e li 'tibar E përmenë se E përmenë se i ka thonat di kristieri kur i ka pa at kristeni ka thon çel armës të shof. A se kaça? A se kaç burë kozolojian? Ka Allah i buj zemrat ona xhelozite e hajrit ya rabbel alamin. Dhe tash Allah zer, ë komandent jetarët ë se jeta mbretërorë me Zot është jeta jashtme e fat, jeta prisht. Andaj kë e ka paush vetë ciklef ki mbreti. Most mirë të vash çkaç. Ale ka von ustaghfir li dendbi, ka don kërkojë ka të thot në familjet e mllojës. Vallahi ti ishe në shtëpia, ti thua shumë bukur a kanë këto? Veturat mllojës. Veç Allahu e di fort zahme ti kanë këto. Veç Allahu e di sa siklet janë këto. S'ka harmoni, mane më vëzer. Harmonia vetëm në ibadet Allahu xhelalu. Tash, a mund ana më bavëzer më harmonisë si sa, sa? Tash. A qëruhesh më ana. Ramazan, oh, tarawih ka, Kur'an lexohet. Shpresot me fitu gjeneti, mi ik gjenemi, me dashtë Allahum njëllëvala. Qësë si jatë mosere, ështër? Wallahi, miliardat mi dhanë. Ditën e bajrami, së ne banë Ramazan. Së ne banë, ditën e ditë me dhanë. Hajtë po më ledhë edhe një herë, po bëmi kësha Ramazan. Zbam, ështër, kënë cijan në dhurim, kënë cijan, shikallë ështër, Jusuf i këtu me zhise duket ma i tërturumi, Ajo më i begatuam i Pikelve. Nfun Allahu xhelala do të ta pohon. Ngjuhun e vëzërim vet laq atrak Allahu aleyna. O Yusuf, më i miri pinave i kam. Pim fillim e kena dit po që erdhmas 10 ditë me ta kallzuar. Ano vëzët por vishëm për ibadet. Por vishëm me dash Allahu xhelala. Me bosej dhe ruku, me bose te spih dhe dhikr dhe la ilaha illallah dhe Allahu akbar se se vallahi sa bajn as veturat ona dobi. As se ki klim të shtëpia. Apse ki shporëta të shtëpia. Zdban nuk të ndze, nuk të ndze Shpirt një shporeti Nuk të fladit e verës Atmosferën klima Po e fladit i vadeti Kure ditit ti dhe gruajote dhe vlatë të tu Dhe baba jo dhe nara jote Se i tutë në rabbul aleminit se, se ki gajle, shkon kine Dhe se gruajnë e ki dhe vëshme Nuk ti interesan Apo, vallaj, kur s'ka tutë pjallahu Apo, tutë është me livrit një kafe me epi Sikur që ka egzistu Ngetë palat Ngetë palat Ngetë uh, palat në bretron. Gjithashtu lazer, ë riasaj që kam ndër në dietar është se Allahu xhele xjelalu me kapermen wastaghfir li dhan mbi menjëse dietar kanë shumë komente se çfarë është këtu por çponim istighfarja është një lloj istighfari, domthonë që kërkim falje, domthonë e, e kalushme sigurisht që e bën njerëzit apo istighfarta Allahu subhanahu wa ta'ala. Mi bë ngajësh ka marrën në avdëzim se mos se njeriu sa do të bëjë njëna, sa do të bën krim, do të mukthit Allahu xhele xjelalu. Do të më këthitë Allahu Subhanehu Subhanehu e Teala Adha i thaki kërko falje Kërko falje Dhe përmirsoj e ketë Këtë kët gabim që, që e ban Dhe zë këtu ka dhe shumë rëmsime Me të vërtejtë kona kanë barue Na me kaqë po e, e përmjullim këtë ajet Dhe do të vazhdojnë Me lejnë Allahu të barekjo e Teala Dhe gjëratat e arshme E lusme Allahu në gjinojnë në këtë ditë të begat të Ramazanit Allahu dhe i pratonat i banë kabul Elusmi Allahu te bareke ve teala te Allahu ijele jelalu te ndriçon me ditoren me Kur'an apo Allahu ijele jelalu me dash librin e Zotit te sunetit te Muhamedit sallallahu alei dhe sellem Elusmi Allahu te bareke ve teala kujde shkimi çelluar Allahu tash problemet që jemi gabuar ka çepremete te shejtanit Elusmi Allahu çe Allahu na fal Elusmi Allahu te bareke ve teala te Zoti onjele jelalu muslimanat kujde shen Allahu te dhehman fuqara skandor nevoitar bonjaketima te veja te gjithë Allahu te bareke ve teala te jap nga mushiravat edhe neve bashkë me ta e qulu qouli hada wastaghfirullaha li ve lekum fastaghfiruhu inne huvel gafur الرحيم والحمد لله رب العالمين